Moštevan gledalci televizije Vogošća i ponedjeljak je znači vrijeme da prednamo ostvarimo još jednu druženju u okviru emisije Uljepšaj svoj život. Ovo je peti put da se sastajemo u novom serijalu o konkretnim temama i naravno sa profesorom Saninom Musom razgovaramo o različitim životnim stvarima. Profesore, evo je ovoga puta. Selam i dobro nam došlo. Wasalam, wa alaikum wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala, bolje naša. Evo, ja sam dožna da prenezem i salame brojnih naših gledalaca koji prate ovu emisiju, Hvala. koji su na neki način poprijelično zahvalni što ponovo nekako kucnemo u vrata domova i otvorimo s njima različite teme. Zahvalnost na Allahovim blagodatima ili nimetima je jedna tema kojima ćemo se baviti u ovom serijalu, kako smo rekli, pa evo, došlo je vrijeme da upravo o tome i porazgovaramo. Ja ću evo odmah na početku pitati da li mi znamo kako i kada se u stvari treba zahvaliti na svim nimetima ili blagodatima. Bismillahirrahmanirrahim. Pa eto, mi smo najavili ovu temu, meni je drago da je ova tema došla na red, pogotovo zbog nekih događaja koji su se dešavali u ovom, kako ja volim nazvati, komadu dženneta na zemlji koji se Bosna zove. Mi znamo šta se dešavalo, znači od silnih protesta, paljevina i svega ostalog. Naravno, ljudi su u jednom velikom omjeru i procentu nezadovoljni situacijom, stanjem, životom koji žive e, da li je to zaista realna situacija ili ima tu nekog pretjerivanja o tom potom da se razgovarate međutim činjenica je kao što Allah Đelešanu kaže mina malo je među mojim robovima zahvalnih malo je zahvalnih ljudi koji danas žive na zemlji malo je zahvalnih e, i među nama našem narodom Ljudi uglavnom gledaju a, nekoga koji ima više od njih. I zbog toga su nesretni. Zašto i ja ne mogu imati kao on ili zašto on ima više nego ja? Ili što je to Allah njemu dao nije meni? U stvarima vjera je pak gdje bi trebali gdje bolje, oni gledaju nekoj slabi, koji su slabiji, time sebi daju neko opravdanje, samim sebe zavaravaju. U stvarima ovog svijeta gdje bi trebao gledati one koji su u lošijem položaju, I biti zadovoljan s onim što ima, mi u stvari gledamo one koji imaju više i upadamo sve dublje u neki jaz nesreće koju nekada sami sebi priređujemo. E, želim kazati da je zahvalnost na onome što imamo jedan deliki ibadet. On je lahak za čovjeka. Da bude čovjek zahvalan s onim što ima. Da malo znači razmisli o tome što mi Allah dao, da promisli i da u stvari bude zahvalan. To je lahko za čovjeka, a teško je kod Allaha, djelžav. Kako ćemo Tečko ga da posmatrati, biti... oprostite, upravo to. Imamo Ustav muslimana, to se zove Kur'an, imamo hadis, znači evo, iz tog ugla kako ga posmatrati. E, završio bi samo ovo što sam započeo. Volim kazati, e, čovjek koji se probudi, ima krov nad glavom, probudi se zdrav, ima za taj dan dovoljno fake i obskrbe. Djeca su mu zdrava, on je sretan čovjek. Ali on svoje sreće nije svjestan. Jer uglavnom gleda nekoga drugog u nekim, da kažem, blagodatima koje mu Allah dao nije njemu. Ali isto tako, taj kojeg on gleda i posmatra sa divljenjem možda nema ono što on ima. Jer su Božije blagodati nama što raspoređene. A raspoređene su i zbog toga da bi onima razmislili i bili zahvalni i da bi vidjeli neku mudrost Allahovu u Đelešanu samutama. E, konkretno, ako se vratimo opet... Na sam rat koji smo mnogi ovde proveli, bili mu svjedoci, imali žrtve, dali žrtve i tako da. Sjeti se samo vode ovde u Sarajevu. Znači kolika je to blagodata Laha vađelešanu voda. Ljudi se zbog litra vode ginuli, glave su padale, ljudi su ili djeca su ostale bez roditelja koji bi poginuli čekajući da naspu u nekoliko litara vode. Mi te vode, hvala Laha, imamo izobilju. Mi samo odvrnemo slavinu. I ta voda procuri. I mi mislimo da je to nešto što je sasvim normalno. Stotine miliona ljudi u svijetu za litar vode dali bi sve. Oni idu, znači, kilometrima da uzmu. I to nije nekada čista voda. To je voda koja, koja je vrlo upitno kvaliteta. Oni to piju i zahvalni su Allahu Đelešanu. Znači, mi samo kad bi promislao to je blagodati vode. Znači, bio sam svjedo, kad nismo ali vode mjesecima. Kada, znači, da bi se naso litar vode i glave su padale. Jelala Đelešanu spominje vodu i kaže u zadnjem Reci ako vam te kuće bude presuše. Fe meje ti kum bima in. Ko je taj koji će vam dati tekuću vodu? Ako ne Allah Dešano, znači mi to tako razumijemo i na kraju se kaže Allah, Rabbul Alamin, to nam samo Allah gospodar svih svjetova može dati. Kad otvorimo Kur'an, znači otvorimo Mushaf, raspored sura u Kur'anu. I onako kako Allah naredio Muhammedu alejhi selam, a on pisarima objave Raspored ajeta u Suri, onako kako Allah naredio Muhammedu aleyhi selamon pisarima objave. Znači mi prvo znaći po tom Allahovom redoslijedu, rasporedu koje ne promjeni, kada otvorimo mushaf, čitamo Fatihu. Poslije, audhu billahi mine shaitanir rajim, Rahim, čitamo, elhamdulillahi rabbil Alamin. Hvala Allahu, gospodara svih svijeta. Vidjeti, Allah Jelešanu započinje svoju knjigu, govor koji će ostati do sudnjeg dana. Allahu dželšanhu nepromjenjivi, znači, govor sa Elhamdulillahi Rabbilalemi. Koliko su to velike riječi, koliko je veliko nekada kazati Elhamdulillah. Ja vjerujem da ima većih riječi od ovih. Allah bi naredio da se sa njima započinje njegova knjiga i tako bi to objavio. Naravno, velike su riječi La ilaha illallah, velike su riječi Elhamdulillah, velike su riječi Subhanallah i tako dalje. Ali Kur'an započnije sa Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Hvala Allahu gospodaru svih svijetov. Na njegovim nebrojenim blagodatima kojom nas opasiva. E, mi znamo isto oni koji obavljaju namaz kada se vratu namazu sa rukua, sa pregiba, izgovaraju semi Allahu limen Hamide. Čuo Allah onoga komu se zahvaljuje. Što znači Allah čuje onoga koja je zahvalanjem, ko kaže Elhamdulillah i tako dalje. Uh, u namazu mi učimo salavate, znači blagoslovena poslanika. Naravno što petkom je lijepo, što više je salavata, pruči na a pručina poslanika, muhamdala i salam, koji kaže timi se vaši salavati predočavaju i oni će biti razlog da se ja zauzimam za vas na sudnjem danu. Znači da činim fat. I kad mi kažemo Allahume salila Muhammedin volali Muhammed kema salaita la Ibrahimu, la Ibrahima, i kad mi kažemo inneke hamidu međid. Allahu ti si zaista hamid, onaj koji je hvaljen Međid onaj koji je slavljen. Znači vidimo i tu se, zahvaljujemo Allahu Đelšanu. To Hamid, eh, hvaljen, dolazi Hamd, zahvala. Odatle ilhamdulillah, hvala Allahu, odatle i Muhammed, onaj koji mnogo hvalje. I sve je to jedna veza naše gospodara, onako kako je on objavio. Ipak on kaže mi još jednom, eh, kaže O kalilu min ibadi je šekur, malo je među mojim robovima zahvalnih. Isto kaže ako biste vi pokušali prebrojati moje blagodati, ne biste to mogli. Ja zato kažem, nekada hajde da pokušamo prebrojati barem nešto dalo Adalahovi blagodati. Imam ruke, imam noge, imam oči, imam mogućnost govora, imam mogućnost razlikovanja ukusa. Tjeca su mi zdrava, ja sam zdrav. Imam pijaču vodu, imam nafake za taj dan, imam pojest. Imam krov nad glavom, to je sreća. Ljudi su sretni samo ne žele da prihvate tu sreću. Samo zdravlje pogledajmo. Koja je to lako blagodat. Zdravlje je kruna koja stoji na glavi, a znate ko vidi tu krunu? Samo bolestan čovjek. Zdravlje je kruna koja je na čovjekovoj glavi, ali tu krunu vidi samo bolestan čovjek. Zdravlje ne primjećujem onam u nezn znači ništa. On to prihvata onako samo po sebi. A sve su to Allahove naizmenje blagodati prema nama na kojima trebamo biti zahvalni. I time malo sebi ublažiti neku nezadovoljstvo, neku nesreću, neki jad koji nekada ili najčešće sami sebi prozrukujemo. Dobro, evo mi često govorimo u našim mislijama upravo o prakse Božeg poslanika. Znači, na koji način se to radilo, koliko se to prenijelo u ovaj moderni svijet, koliko je to istrajno. Međutim, ipak, mislim da bi trebali malo i razgraničiti situaciju u kojima čovjek treba da se zahvaljuje. Pa naravno, pretjerivanje ni u čemu nije dobro. Pa nije u ovoj stvari. Kako se može pretjeriti? u, u zahvalivanju, uh, Zahvaljivanje Allahu Đelešanu jezikom uh, je zikr, spominjanje Allah Đelešan. je veliki ibadet. Ali čovjek uh, uvijek treba da spominje Allah, da ga se sjeća i dozvoljeno i naređeno šta više, osim u jednoj situaciji kad je na priljavim mjestima. Znači, ne može čovjek doći u toaletu, klozet, i izgovarati, alhamdulillah. Znači, tamo nema spominjanja Allah, niti bilo šta od svijetine ove vjerije. To je skrnavljenje Allahove vjerije. Čovjek uh, može biti zahvalan svojim srcem. Ne mora, znači, izustiti nijednu riječ. Allah mu može prihvatiti tu zahvalu kao veliko dobro djelo. Musa, alaihi selam, uh, je upitao Allaha, Đalešanu, gospodaru moj, kako da ti se zahvalim kad je tvoja najmanja blagodat koju mi daješ veća od moje najveće zahvale tebi. Znači, ne mogu se na tvojoj najmanjoj blagodati nikad zahvaliti. Allah, Đalešanu, mu odgovara, o Musa, sad si mi se zahvalio saci mi se zahvalio. Jer kad čovjek spozna da je a, blagodat koja nam dolazi sve što imamo od Allaha dželešanu spozna to svojim srcem osjeti i osjeti zbog te nuskušenost, on se tada Allahu dželešanu zahvalio. Vidite, iz ovog mož da razgovaramo u arapskom jeziku, koji je najbogatiji jezik na svijetu. Ko ima prema nekim ima 11 miliona riječi, a primjera radi naš jezik ima oko 600.000 riječi. Naču tom bogatstvu je, izraza, a, govora, sinonima, riječi Nema glagola imati. Arape ne, nemaju glagol imati. Ko Koš mi kaže imam, kod njih nema imam. To imati se izražava pomoću nekih a, prijedloga, oni koji su lingvisti razumiju se u jezik znaju šta su prijedlozi kao vrsta riječi. Dakle, oni znači, nemaju klasičnog glagola imati. A, time kao da se želelo pokazati ili kazati ljudi sve što imate, to mi je posuđeno. Tom je posodboda lađešan. Misle da dobli na kredit i to što na kraju vratiti. Hoćete li vratiti jedan normalan naš poduhvat nagrađeni ili ćete vraćati na silom, Allaho Želešanu se svi pokoravaju milom ili silom, to ostaje vama. Zato su čuvene halife, kao što je bio Harun Rašid, ako se ne varam, vladar više od pola svijeta tog vremena, kazao, kada me ponesete na tabutu, izvadite mi ruke, da ljudi vide ništa sa sebom nisam ponio. Sve mi je znači posuđeno, sve to ostavljam u nasljedstvo i to ide dalje iza mene, a ja se vraćam sa svojim dijelima. I to je ono što je naše. Zato možda Muhammed a.s. svakog dana, ujutru i najveće, izgovarao riječi Allahume inni ebu lekebi ni'metike a leje. Ovo je dio takozvanog sejdul istigfara ili najboljeg prvaka uh, u riječi pokajanja. Dio toga je Allahume inni ebu lekebi ni'metike a leje, što znači gospodaru priznajem da su sve blagodati od tebe. Znači sve što imam, to je tvoja blagodatna. Prema meni. I na taj način se također zahvaljuje. Omer čuveni el-Hatav, radijallahu anhu, čuveni drugih halifa, velikan ljudskog roda. E, naš prvak, naš gospodin je jednom e, prilikom čuo čovjeka kako uči jednu dovu izgovara Allahume džalni mine i badi kele kalil, gospodaru učini me od svojih malobronih robova. Pa njega zainteresalo, kakva je to dovaj ovaj, pita ga čovječe, kakva ti je to od ovaj. Znači oni su htjeli odmah da naučiš šta to ovaj zna, a ja ne znam. Pa on to nešto radi, a ne radim. Oni su se takmičili u dobrim dijelima. I ovaj mu kaže, zar ne znaš da Allah Čelešanuhu kaže u Kur'anu, malo je među mojim robojima zahvalnih. I ja molim Allaha, učini me od tih tvojih malobronjih zahvalnih robova. A onda Omer, koji je bio jako skroman čovjek, I svoje skromnosti kaže, omere, svi su ljudi pametni od tebe. Kako je ovaj čovjek to prije tebe razumio i ovako lijepo moli Allaha Đelešanu. Pazite, Allah kaže, malo je među mojim robovima zahvalni. I danas je na zemaljskoj kugli velika većina nezahvalni. Koji mislije da su blagodati koji imaju tek tako sami od sebe njima došle. A blagodati su od Allaha Đelešanu. I onda oni kažu, kad kažeš čovjeku, to da od Allaha, Allah ćeš se vratiti. A kaže, ko je to došao tamo da nam to sve ispriča? Ko nam je to postao tamo? A ja kažem, ima neko da tamo neće otići? Ima li neko da će ostati ovde da tamo neće otići? Uh, Dijete, kad izaže majke unutrobe, ne može se više tamo vratiti. Znači Čovjek, kada preseli, kada umre se više, ne može vratiti. Iako samo otvorimo suru Bekare, primjer radi. Znači, sura koja dolazi u Mushafman nakon Fatihi, najduža, najveća kur'anska sura, ima samo pet primjera tu. Kako je Allah usmrčivao neke ljude, a zatim ih proživljavao još na ovom svijetu. I svoje mudrosti, da bi nam dao primjer i dokaze. Drugi kaže, ja imam dušu. Kad mi kaže, vjeruj ja kaže, vjerujem dušom. Duš, pa svaki hajvan ima dušu. Čista mu je duša, koji bi možda. Da znači, samo duša je u pitanju, imam du dušu i ne trebam da činim ibadet, ne trebam klanjati, na primjer. Muhammad Ali Selam je bio najčišće duše, ali bi stajao u namazu toliko da bi mu noge otek Pa ga je pitala njegova žena Iša radim jednom prilikom Allahu će pa zar ti Allah nije oprostio sve grijehe, a toliko znači, ostaješ, toliko stojiš, toliko klanjaš, toliko si u molitvi? On je kazao, zar ne, da ne budem zahvalan Allahu? Znači, zar da ne zahvalim Allahu zbog svega toga? I tako da Ljudi kažu, ja kažem imam čistu dušu, ne trebam ja to klanjati, posti tako dalje. A kako ti znaš da čistu dušu? Mojme dalje i selam kaže, šta mislite? Da pored kuće nekog od vas protiče rijeka i on se u toj rijeci kupa pet puta dnevno. Da li bi da njegovom tijelu bilo prljavštine? Kažu ne bi Alaha posniche. A e jeste tako čovjek koji pada pred Allaha pet puta dnevno na seždu, klanja, namaz, na njegovom tijelu, na njegovoj duši ne bi trebalo da bude prljavštine. Inna salata tanha nil fahshalil munkar, jer namaz zai stadvrča zla i razvata. Naci ne bi trebalo da bude iako nažalost nekada čovjek uži u taj namaz, u razne druge i badete mehanički i onda taj namaz ne proizvodi, ne proizvodi ono zbog čega, ali i badet ne proizvodi ono zbog čega je u stvari i propisan da Allah pomogne. Evo upravo, apropo te odušio načinu, o nekom biranju svog puta i manifestacije i veri, ako mi znamo kako se ona treba manifestovati, ali čini mi se da granica ljudskog, mozga često pređe u pretjerivanje ili licemjerstvo. Za svaku usetnicu se kaže iako Bog da, iako ni on sam ne vjeruje u to ili je to jako dobra prilika za zavođenje masa da ljudi povjeruju u to što pričaju. Pa Recimo, jes, to je, su neke stvari koje se To je sad jedna zaista... druga dimenzija, ovaj vjerojatno ima nekih koji koriste vjeru da bi zavodili masu, da bi se ovaj prodavali kao vjernici da bi znači ovaj na taj način kupovali ljudske glasove ili možda pokušali kup ljudska srca međutim svako će se brzo otkriti Mi možemo nekada prevariti jedni drugi ako čovjeka duže u neke godine više ne dozvoljava da bude prevaren ali eto dok je mlađi ili dok je malo naivniji ili dok je malo iskreniji biva prevaren ovaj i mi možemo prevariti nekad i druge ali Allaha ne možemo prevariti Ovo treba da bude uh, jedna lozinka ali jedan moto naš Allaha ne možemo prevariti. Dači mi dobro znamo uh, ko što lađal šanu kaže a'lemu bima fi enfusikum Allah zna šta je u vašim dušama. Wallahu a'lemu vantum la Allah zna a vi ne znate. Wallahu a'lemu Allah kaže jeđal šanu poznaje zlikovca dobročinitelja. Mufside minal muslih Allah razlikuje zna koje onaj ko čini zlo, a ko je dobročinitelj. Znači, mi to Allaha ne možemo varati. Mi možemo prevariti nekada ljudi, ali neće to dugo trajati. Allah neće dozvoliti da se uh, putem njegove vjere ostvaruju neki interesi. Samo znači interes Ahireta i njegove vjere se ostvari ostvari putem njegove vjernostne islama. Svaki drugi interes, povodom toga, je loš. Uh, ima ljudi koji možda idu u džamiju zbog interesa. I čim njegova partija izgubi ili pobjedi Ako pobijedi, onda mu to što da da snaga ko izgubia znam primjera bilo čovjek kaže ja više neću na ne idem u džamiju. Skupili smo znači završavao se moj moje odlaženju. Znači on to nije radio radi Allaha dželešam. Sve što se na radi Allaha propalo je. Zato mi nekada trebam postaviti pitanje samom sebi, ko si ti kad te niko ne vidi? Ko si ti kad te niko ne vidi? Znači kad ti, ko si ti kad ostaneš samim sa samim sobom? Kada znaš svoje mahane, svoje dobre strane, kada samo još nikome je prodati, kada samo još nikome je pretvarati, kada je Allah Đelešanu gleda samo on, e tada mi možda trebamo malo ovaj, odgovoriti na to pitanje i porazgovarati sami sa sobom da bi možda bili bolji. I evo za kraj ovog prvog dijela, upravo kad znamo kako izgledamo, evo da nastavimo to, kad se pogledamo u gledalo i ostanemo sami sa sobom, kako iskreno bih zahvala. Mi kad se pogledamo u gledalo mi vidimo ovu dunjalučku dimenziju. Ali tu ahiretsku dimenziju, odnosno dimenziju duše je to tu Allah, Đelešanu vidi. Mi to ne možemo je tu ogledalo. Mi to možemo, znači, spoznati a, shodno našim dijelima, našim trudu, našim nijetu. Nekada čovjek ima nije da radi dobro, ne može da ostvari to, Allah će ga nagraditi. Nekada ima nije da radi nešto loše i kreni, ali radi Allaha se sjeti i toga, prosjeća i kaže neću ja. I ta će ga Allah nagraditi, iako ima nije da radi loše. Znači, vi ima Allahovu milosti. Tako da, ovaj i oni koji kažete, spominju nekada Allah, kažu, inšalah, jako Bog da, dobro je to, dobro je to, možda on to ni iskreno rekao, a će neko koji je bio do tada u gafletu, u Nemaru, to će probud, pa će on početi to iskreno da govori, prihodit od njega. ovaj. Ima ljudi koji možda ne odu ni na džumu u džamiju, a pita ovoga, ideš ti na džumu, željeći možda da sebe presti kako on dobar muslimat ide na džumu. A ovaj momak možda i da kaže, idem, iako nikad ni otišao. Almo tu bude potica jednom krene i on da postane dobar musliman, onaj ostane onom bio prije. Nije nikad ni prije toga još oni poslije. Ali tim svojim pitanjem, kojim stvari je želio sebe uzdici, on potakao nekog drugog da taj bude ova ispravan. Iskreno se zahvaliti je najbolje, kao što sam rekao, srcem. Priznati Allahove blagodati, priznati da su blagodati od Allaha i ja iskreno sam da jezikom zahvaljujem. Jezgovljanje jezikom, kao što se reklo, ako nije srce u tome, ne znači ništa. Zato mi kada Jedemo i pijemo, nakon toga kažemo Alhamdulillah. Zato mi kada kihnemo, kažemo Alhamdulillah. Zašto? U trenutku to kihanja čovjek vestio jednu vrstu smrti. Vidio da je živ ponovo, Allah mu dao priliku, on kaže Alhamdulillah. Kada se probudimo, prvo što bi radio Hamed Aleyhisselam po njegovom sunetu jeste kazati Alhamdulillah. Alhamdulillah iladzi ahjana ba'dama ematenav aleyhinu šur. hala Allahu koji nas je oživio nakon što smo mrtvi bili i njemu ćemo se vratiti jer je u stvari san dio smrti. Čovjek koji je umro i čovjek koji spava tijela su slična, samo što onaj koji spava ima priliku da mu se vrati duša ako mojđel nije došao. Orazokrani rok. Ovom je znači duša, što neće se vratiti. Zato čovjek kada se probudi, treba reći alhamdulillah. Dobio sam još 24 sata ili nešto manje u to ako mi je tog dana propisano je preselim. Ali znači imam još vremena, ima još nade. I volim često koristiti tu izreku Hassan al-Basrija koji kaže čovjek je skup dana. Kad ode jedan dan, otišao je dio čovjeka. Doći će dan koji će biti posljednji. Znači zadnji dio čovjeka će otići i tada dolazi monek smrti svojim poslom po njegovu, po njegovu dušu i tako dalje i tako dalje. Znači, što ćešće izgovarati, alhamdulillah, hvala Allahu, kako je čovjeku draže, bliže, ljepše, ali ovaj... Da to bude da to bude naravno sa srca i nije zabranjeno čovjeku koji radi nešto dobro kazati hvalati Daći znači, neki misli ako uh, se zahvalim čovjeku a sva hvala pripada Allahu onda sam pogriješio. Ne, jer Muhammed alejselam kaže: "Ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan je Allahu dželeşanu." Što čovjeku ti uradi dobro, sa svim i prirodno normalno i kulturno mu se zahvaliti. Ali možda je još ljepše otoga kazati Allah te nagradio. Dosta ljudi kad mi kažeš Allah te nagradio Kažu nema potrebe, <laughs> ono kad mu kažeš hvala, kad nema potrebe se zahvaljuješ. Ma ima potrebe da te Allah nagradimo. Ili kad mu kažeš Allah te nagradimo, kaže ma ništa, jer nema na čemu. Znači, to Allah te nagradio je ljepši od hvala. Ili čovjek od hvala nema puno fajde, Nos, osim neke moralne satisfakcije. Ali kad kažeš Allah te nagradio, pa mu mnogo ljudi kaže Allah te nagradi, Nek' se samo to jedno ukaboli kod Allah, nego Allah nagradi. To će mu biti puno značajnije nego obično da mu kažeš hvala, on tada možda to ali ćemo jednog dana vjerojatno postati jasni. Ovo je samo bio prvi dio našeg i vašeg druženja u ovoj emisiji. Ostanite i u nastavku s nama. Evo nakon džingla ponovo smo U studiju dak, nekako oglazimo u završnu fazu našeg i vašeg druženja ovoga puta u emisiji Uljepšaj svoj život kroz zahvalnost na Allahovim blagodatima. Čuli smo dosta zanimljivih primjera, a možda i sami sebe kroz ovo pozvali da se malo prispitamo u svim našim postupcima. Ali kako je red i običaj, profesore mi nekad ukažemo na neko lijepo zapisano dijelo koje može pomoć u našim nastojanjima da budemo bolji da uljepšamo svoj život ne samo ovako lijepim muhabetom, nego i onome što ostane zapisano. Ono što je zapisano ostaje, svakako. Uh, Allah Đelešan mu je jednu suru nazvao suratul kalem, pero, jer ono što je zapisano to ostaje. To je svakako pero jako bitno lovka i dan danas se koristi. I ono što se zapisuje ostaje, kaže, pametan ovaj... Hmm, piše a onaj koji nije pametan pamti. Još pa kaže pametan piše a pametni pamti jer onaj koji nije pametan ne može pamti nego mora biti pametni naravno kako i piše. I tako. Uh, naravno knjiga je neizastavni dio naše emisije. Neizostavni segment naše emisije pisana riječ od prve emisije kada smo započeli prije eto dvije godine i više skoro tri uh, do dan danas uh, ja sam U zadnjoj emisiji, predzadnjoj, govorio o knjizi doktora Jusufa Kardavija Tevekuli, tu knjigu još jednom srdačno preporučujem. Najavio sam izlazak uh, moje nove knjige, knjige Zikrova, koja znači nastava knjige Dova, ona će uskoro biti, znači još nije, nažalost, uh, gotova sa štampom, uskoro će biti. Vraćam se ponovno na knjigu Tevekuli izda, u izdanju izdavaške kuće Bookline, koja je oficijalni partner ove emisije. Knjiga Tevekul je nešto što me zaista oduševilo, Tevekul kao i badet oslanjanja na Allaha i kako je to jedan od najvećih islamskih učenjaka današnjice, ako najveći je doktor Kardavi, kako je to uporedao. Tamo je jedan dio koji se zove Plodovi Tevekula, pa se između ostalog navodi i nada. Nada u Allaha u Đelešanu milost. Jer kada se čovjek oslanja istinski na Allaha Đelešanu, a to je, kažem, jak Tevekul, sve ono što me zadesilo, I ono što me mimo išlo da znam da je to od Allaha Đelešanu i da znam da mi svime time gospodar moj želi dobro. On me je stvorio, želi mi dobro i neće me ostaviti. Ako ole vjerujem u njega i želi mu se približiti. Tako da ta nada o Lahu milost, jedan veliki ibadet, jer ljudi žive i odu s ovog svijeta, a izgubli su nadu o Lahu milosti zbog nekog grijeha koji je počinio ili zbog neke iskušenja koje mu da on gubi nadu Allaho milost ili upućuje dovu Allaho Allah mu nedadne to što on traži i kaže nije mi se odazvo ja neću da obila kaže ne postoji Allah Jalešana. a ne zna mudrost gospodara koji mu možda kroz nešto drugo odgovara na tu dovu jer je to bolje za njega od onoga što on traži i tako da o će možda nekada drugi put pričati već smo to spominjali znači onaj ko Ima nadu u Allahovu milost, on istinski vjernik. A nadu u Allahovu milost gube samo nevjernici. Što znači, ko što čovjek nekada voli kazat, je to ono sa jezika uglavnom. Ovo smo sad spomnjali, ja samo Allaha bojim. Ili samo se Boga bojim, a u stvarno se ne boji Allaha Đelešanu. Jer naravno, Allah Đelešanu, on silnik pa da nas kažnjava na prvu našu grešku, nego nam pušta i svoje milosti, to je ta milost. Mi onda mislimo, eto, ja mogu raditi što hoću i samo se Boga bojim. A u stvari, Allah Đalešanu, se boji čovjek svojim dijelima kada radi ono što Allah voli, a što to voli, naćemo u Kur'anu i Sunnetu, da odnosno, kloni se onoga što Allah Đalešanu ne voli to ćemo naći, naravno, u Kur'anu i Sunnetu. To je pravi istinski strah od Allaha i uh, Jedan je mladić bio na samrti, uh, činio je neke grijehe do tada i majka ga je njegov upozoravala I govorila mu je, zati nisam govorila će doći ovaj trenutak. Vidite, je tu dao ono što niko od nas ne voli, da u majka ispraća na svoje dijete. Jedan proces koji nije, mi bi rekli, prirodan, ali tim upravlja samo Allah, Đelešanu. Ono što on hoće, to je, da kažem, prirodno. To je to je njegovo. I priroda je, naravno, njegovo stvarenje. Nekada mi prirodi pripisujemo ono što je Allah, što je Allahavo. I ona mu je govorila, zati nisam govorila će doći ovaj, ovaj trenutak A on joj govori, majko, ja sam pun nade Allahovu milost i selim svom gospodaru sa nadom u njegovu milost, on znači da će mi oprostiti. I tako je preselio, znači, kao onaj koji nije izgubio nadu Allahovu milost bez obzira na grijehe koje je činio. I kad čovjek nekada kaže, gospador, ja sam ti grešan, mome dalaj selam posljednika, priznajem ti blagodati, govori o vinu inni ebu leke, ebu bi zembi, i priznajem ti tvoje blagodati, priznajem grijehe. Sagfirli, pa mi oprosti. Finahu la jagfrudun Niko ne može oproz grijeh od osim tebe, Allah. Ili ko će oproz grijeh ako ne ti? Kad ovo čovjek nekada sam sebe priznat Allahu, šemu otvrt sva vrata. Za koja je mislio da nikada se neće otvorit, za koja nije znao da postoji i nekada kad užemo auto hladnoje napolju, polju, magla nam je, vozimo, žestoka magla, mi upalimo onu i poče ta magla se razilazi. Isto tako kad iskoračimo, zakoračimo prema Allahu, nekada ta magla koju smo imali pred očima životnim stvarima počinje da se Ovaj, da se razilazi da nestaje jer Allah otvara vrata neka za koja nismo znali ni da postoji da, i da se ikada mogu otvorti. O svemu to mi je na zvanredno govori šeheh Kardavi u knjizi Tevekuli oslanac oslanjanje na Allaha Đelešanu izdavaču, izdavaštu izdavače i kuće buklanja tu knjigu još jednom kažem iskreno srca preporučujem svako će se izuzetno tom knjigom koristiti. Naravno, ja samo bih radu dodala da da ljudi znaju a uh, već imam neki poziva vezano za situaciju da li mi možemo da nabaviti knjige dakle to nije naša pravksa I, e, dakle, ipak možete direktno kontaktirati izdavačku kuću Bookline, ili tako, profesore, to je najbolje. A ukoliko su oni raspoloženi sami, da vam kažu gdje se mogu određene, u kojem dijelu. Kazat ćemo izdavačka kuća Bookline ima svoju knjižaru, e, džamija Grbavica 1, znači Jordanska džamija, tu je knjižara. I u svakoj drugoj, veću ili manjoj knjižari koja ima islamsku literaturu, znači, može se naći ova knjiga, također kod prodavaca koji ima dosta po i Sarajevo, ne samo Sarajevo gdje se gledava emisija, može se ta knjiga naći, može se ta knjiga nabaviti. Ja Uskoda ćemo objaviti neki broj telefona gdje će se moći naručiti te knjige, pa će možda poštanskim putem ovaj, da se dostavljaju, ako Boga. Hvala vam, lijep. Hvala i vama, Adelao, kako bolje da bude zadovoljan. Dakle, eto, nekako, ja ne znam da li to slučaj sa svima, ali meni minute jako brzo prolaze u ovom serijalu Ljepšaj svoj život. Šta reći, osim budite nam živi izdravi i da se vidimo kao Bog da za 15 dana.